Catalogs musicals amb Rafael Corbi avui amb el disc de The Lady and the un treball discogràfic anomenat Ocean. Yeah, I am so like a broken whiskey bottle in a belly. You should you Un treball discogràfic magnífic en de quatre d’estrelles sobre cinc aàrregcant aquest en trio format a Nashville el 2006. Lady Anvelum Hillary Scott a la veu solista. En Charles Kelly també veu solista amb alguna de les cançons i David Haywood. Scott és la filla de la cantant de música country, Linda Davis i Kelly és el germà del cantant de pop Josh Kelly. De fet, ja són però estrelles internacionals eh, després d'haver realitzat els seus sis àlbums per Capitol Records, Lady and Chevelle On Need You Now, Own The Night, Golden 747 i Heartbreak a més a més d'un àlbum nadalès. A poc a poc la seva discografia s'ha omplert de boníssimes cançons i d'excel·lents treballs i en aquest cas amb el seu debut a través de Big Machine Records de BMLG Records que ens han portat el seu vuitè àlbum d'estudi aquest anomenat Ocean realitzat el 15 de novembre de l'any 2019 el primer dels àlbums que editen amb aquest nou segell discogràfic la gent de Lady Antibelo like this, I i could fall in love with you In this dark so dense We talk so soft The way young lovers do va donar a conèixer amb la seva primera creació un senzill de col·laboració que van portar-nos anys enrere i amb el qual en varen debutar com a convidats amb aquella primera cançó que se'ns acostava. Col·laboracions excepcionals Jim Brickman va ser el protagonista d'aquella primera, el Never Alone, l'any 2007, en Des L'Escape and Never Alone, l'àlbum del mateix Jim Brickman. A través dels anys ens han portat diversos números 1 a les llistes i no només tan sols a les llistes americanes de música country, sinó internacional i també en les llistes en generals, com aquell fabulós Need You Now de l'any 2000, uh, no o cançons uh, com l'American Honey or Kind of Love, Just a Kiss I Run to You, We Own the Night o temes com el Downtown, que també arribaven amb aquesta posició Compass Barender el 2014 i altres peces musicals que ens han acompanyat al llarg del temps. Ens han fet en reconèixer amb aquesta formació que no només ha triomfat a les emissores clàssiques, sinó que també arreu d'Europa i en el nostre país ha sonat moltíssim amb emissores convencionals.. Yeah, en temps, Lady Antebellum ha estat la revolució de la música americana. Ara ja potser estan una mica eclipsats per els nou valors i un canvi també amb les tendències igual que els hi va passar amb ells mateixos de la música que se sol escoltar. Amb aquest Ousean ens ho venen d'una manera absolutament diferent amb els seus darrers àlbums i ens han portat a singles, dos d'oficials com el What If I Never Get Over You editat el 17 de maig de 2019 i l'Ousean, realitzat el mercat el 7 d'octubre altres cançons però també han arribat a tenir l'interès de les emissores de ràdio i temes com el Pitcher, Boots, What I'm Living For o Be Passion With My Love també han sonat força en les emissores americanes i han estat doncs amb algunes de les llistes cançons com aquestes que ens acostaven peces que ens emporten en la seva bona música amb aquest àlbum que avui estem recordant que estem presentant-vos amb aquesta càpsula musical el vuitè treball en discogràfic de Lady Anne amb vosaltres una de les cançons que més ha sonat del disc un dels temes forts d'aquest àlbum i que ens acompanya ara mateix és concretament la cançó que es diu What if I never get over you, el primer dels senzills publicats d'aquest àlbum.